От в такій топорі вродився ривці син – Готліб. Лікарі відразу не обіцювали йому життя. Дитина була хоровита, раз на раз кричала та плакала, а слуги в кухні пошіптували собі, що все якесь відмінча. Але Готліб не вмер, хоч і не ставав здоровішим. Зато мати його хоч на якийсь час світ роз'яснився – вона цілими днями бігала, кричала, суєтилась коло дитини і почулася нараз здоровішою, менше дразливою. Нуда пропала. І рівнобіжно з тим своїм виздоровленням вона тим сильніше полюбила свого сина, чим той був слабший і докучливіший. Неді спані ночі, ненастанна грижа та захід коло нього – все це робило її готліба дорожчим, милішим. З часом хлопчина трохи ніби одерс, одужав, але зразу вже видно було, що його духові спосібності будуть далеко не блискучі. Він ледве в другім році мився ходити, а ще в третім році життя лепотів, як шестимісячна дитина. Зато на радість матері почав їсти добре, немов через три перші роки дуже проголоднівся. Животик у нього все був повний і надутий, як бубон, а скоро тільки зголоднів, сей час починав верещати на всю хату. Але чим більше підростав Готліп, тим поганші робились його норови. Він кожному мусив докучити, все псував, що далось зіпсувати, і ходив по покоях, мов яка помана, визираючи тільки, де би міг чого причепитися». Мати любила його без пам'яті, тряслась над ним і всім волила його волю. Її нерозвинута голова та довго придавлене чуття не могли вказати їй другої дороги для проявлення материнської любові. Вона ніколи й не думала о розумнім вихованні дитини, не дбала ні про що, крім того, щоб сповнити кожне її бажання. Слуги боялись малого Готліба, як огню, бо він любив ні з того, ні з цього причепитись, або роздерти одежину, похляпати, вдряпнути, вкусити або, коли цього не міг зробити, починав кричати, що моці на крик прибігала мама, і бідна людина малась тоді ще гірше. Сварка й штовханці – то була ще найменша кара, а то лучалось, що служницю сей час виганяно зо служби. Герман знов не любив сина, вже хоч би тому, що і в ті рідкі дні, коли бував вдома, через нього не мав ніколи супокою. Малий Готліб зразу боявся батька, але коли кілька разів мати за нього завзято сталася з бітцем і отець уступив – Хлопець своїм дитячим нюхом прочув, що й тому воля, бо мати оборонить, і почав виступати проти ввіття раз сміліше. Се лютило Германа, але позаяк жінка усім потакувала синові і готова була дати собі й око виймати за нього, то він не міг на те нічого порадити і все ще підносило його неохоту і до жінки, і до сина». Розлад в родині ще збільшився, коли прийшлось дати Готліба до школи. Розуміється, що кілька днів перед записом Ривка плакала над своїм сином, немовто його поведуть до різниці. Вона розмовляла з ним немов прощаючись навіки, розповідала йому, які-то там острі люди, ті професори, і наперед уже грозила їм, коли котрий поважиться ткнути її золотого синочка. Вона наказувала йому, як скоро хто в школі чим-небудь образить або покривдить його, щоб зараз пожалувався їй, а вона покаже професорам, як мають з ним обходитися. Одним словом, Готліп, не бувши ще в школі, мав до неї вже таку відразу, немовся якесь пекло, винайдене злими людьми навмисне на то, щоб мучити таких, як він, золотих синочків.